«Так», – глибокодумно мовив полковник, – «операцію Нева-2 здійснено. Тепер попереду у військ Ленінградського фронту фашистська лінія оборони «Пантера». «І прорвати її, дорогий Івана Сергійовичу, нашій армії повинен допомогти і я», – сказав ставич і додав рішуче. І я особисто. Самостійне життя групи Кучерявого розпочалося з вибору головної бази, а точніше місця, де можна було переночувати, відпочити і тримати радіозв'язок з центром. Це місце, звичайно, не в глибині лісу. Нащо ж тоді, залишати партизанів, які були надійною базою у роботі розвідників. Табір парашутистів на шість бійців повинен знаходитись десь поблизу залізниці, щоб можна було за годину-дві дістатись до колії, на спостережний пункт. Але це ще не все. Група повинна мешкати поблизу наїждженої лісової чи рокадної дороги, на яку виходитиме з лісу тільки один слід чобіт чи валінків, накритий перед дорогою гілкою, чи в якій буде поставлено густу ялиночку, що ховатиме стежку від лісових котів. Кудрявий вважав, що чим ближче вони житимуть до небезпечної зони, тим більш гарантована буде їхня безпека, зважаючи навіть на те, що залізниця вночі посилено охороняється, що партизани – не дають спокою варті і в день. Але щоб жити у цій зоні, треба поводитись тихіше води, ніж трави, розмовляти тихо, часом пошибки, не кашляти голосно, а тільки у шапку, обачно користуватись вогнем, пам'ятаючи, що вогонь мусить бути без диму. Нарешті, навчитись маскувати свої три-чотири останні чи перші сліди біля самої дороги. Усю цю стратегію виклав командир Кудрявий і запитав своїм звичним. «Ну, як, браття-кролики?» «Мені теж здається, що лісові коти них десь подалі, шукаючи наших слідів, та й увага їхньої розвідки – більш буде націлено на урочища, в яких базуються партизани. Тим паче, коли німці знають, що ми зустрілися з партизанами», – висловив свою думку Галка. І таке місце знайшли поблизу залізниці Псков-Луга за 500 метрів від дороги, якою курсують німецькі автомашини, підводи і ходять місцеві жителі до околишніх сіл. Тілянка для будівництва є. Тепер треба споруджувати житло. Що скаже колишній лісний короб? Звернувся Кудрявий до тридцятилітнього старійшини групи. Житло має бути схожим на малопомітний ведмежий барліг. Одразу ж подбав про конспірацію короб. «Що ж тут конструювати і гадати?» – втрутився Сокіл. «У кого лопата? Розгибай сніг. Площа два на три метри. Кого Сокира? Рубай жердину дво- чи триметрову і за роботу». У густому молодому ялиннику хлопці розгребли місцину два на три метри, прив'язали між двома деревцями жердину. На цю єдину крокву накинули два спарених червоноармійських намети. Кінці їх розтягли в різні боки. Посередині під наметом можна сидіти, не пригинаючи голови. А далі намет опускався, і можна тільки лежати. На вільну від снігу землю наслали ялинового галуззя, накрили зверху двома плащ наметами – Постіль готова. Вкриватимуться парашутом, згорненим у п'ятеро чи в шестеро. Не замерзнуть. А щоб ця хижа була більш схожа на барліг,